Yes, vi är tillbaka yeah. Skrattretande podcast avsnitt 20 Så gött alltså Vi har fan haft sommarlov nu ja, ja Och vi är tillbaka taggade och redo för att göra podcast Ja, såklart vi är taggade jag heter som vanligt Sebastian Borgart. Jag heter Erik Fredriksson. Och med oss idag är inte Mikael Batta. Nej. Jag glömde bjuda in honom. Ja. För nu, vi sitter i vår nya studio. Ja. Och blickar ut över Polisen. centrala Borås. <laughs> ja, det står en polis här nere och förhör någon just nu. Men det, det, vi sitter verkligen i... Centrala Borås alltså. Ja, Jävlar. Stora torget mitt i Borås. Vi sitter med utsikt över det. Rådhuset. Rådhuset ser vi. Handelsbanken ser vi inte. Jo, det och Nordea ser jag. Ja, det är en italiensk matmarknad här utanför. Mm, köpa italiensk glass om man vill. Ja, och jag, det är fan typ dyrt. Det är skitdyrt, det är 25 spänn som Vi äter kolasnören. Med Ja. Och livet leker. Skrattretan är tillbaka. Kan det bli bättre? Det uh, tror nej, det, jag tror fan inte det. Som ni kanske hör så låter jag lite förkyld. Och så har jag blivit lite halvdöv också. Sitter i örat här. Vatten i mellanöret. Nej, ofta. Ja. Har du vatten i örat? Vatten i mellanöret är bakom. Så här. Det sitter inte så här. att Man kan typ skaka ut det. What? Det sitter innanför. Okay. Så jag måste typ gå och typ göra så här utblåsning så att jag släpper. kommer med mig, dra, dra, Gå på nässpray. Tunga grejer, men eh, nu ska vi inte prata om mina sjukdomar, får de ingen tid mer här efter om jag ska få ramla upp alla sjukdomar, okej. Okay. Har du så något där? eller? Uh, ja, du bara, uh, jag går på näsbrej nu. Uh, alltså, jag går på näsbrej, i tunga grejer alltså. <laughs> Är du hög på näsbrej? Inte än, Nej. kommer. Vad fan blir det ens? Nej, men du kan bli beroende. Det står ju så här att man typ max tio dagar. Sju. Sju dagar. Innan var det fall på den jag har. Ja, det kanske var tio på den jag har. Mm. Kanske inte lika stark så. grej. grejer. Fyfan, jag är spray. Det ja, var fan vår fotbollstränare. Han hade typ haft i tio år. han är helt beroende. Varje dag. Så att det är så du står till med dig. Det är så du står till med mig. Fyfan får du vatten emellan örat. Hur kommer det dit? Du dricker med munnen. Jo, men det, är typ, ja, men det heter typ vatten emellan. Typ slem eller ja. ja, något. Äckligt det du... är i alla fall. Ja. <laughs> Usch. Du vill inte jag ha skulle joggubsnören skulle gå till läkaren om jag fick ingen tid. <står> för herre sa att, att det inte finns fanns något att göra bara dropp nässpray och göra så utblåsning så här, så här, släpper och jag bara övningar knip fast göra. Ja så alltså typ av bara och så bara skulle <står> <står> <och> bara beruta <står> <Men> bara, <står> <Men> bara... <står> jag bara så här. bara en hink bara, bara... <står> Det är <gör> ju utblåsning alltså <står> man bara en liten explosion bara så. Tsunami <står> ja. vågor i Viskafors. <Ja>. Dagens Visa, kommer du ihåg det? Ja. Det där programmet. På, eh, ja, Dagens Visa, ja. På ja. Som alla hatade. Det var så jäkla drygt. Det satt två jävla snoriga ungar och sjöng, <laughs> och och sjöng någon jävla Melodier. låt. Och vissa ja. gjorde inte ens bra. Nej, vissa sjöng jättefalskt. Vad fan hände med Dagens Visa? Det, det var nog så dåligt att la ner. <laughs> ja, det finns, och vad hände med dem, vad hände med dem som så här var med i Dagens Visa? ingenting. Då var man i dagens visa så här, oh wow. Ja. Jag bara kommer till skolan, jag var med i dagens visa. Aha, coolt eller? <laughs> det, det var typ på Björnens magasin eller där det gick. Nej, det var på Bollobomba. Jaha. För de hade ju så dagens visa. Ja. Så sjön de om dagens visa. Var, varför visade de ens Det, det var det fanns ingen som tyckte om dagens visa. Nej. Jag hatar det varje gång jag Ja. Och pessa. Jag började typ gråta när det kom någon Jag tyckte verkligen inte om det. Jag blev frustrerad. Bara för att det var så jävla dyrt. Ja, så jävla dåligt. Är mm. du vet mina grannar? Han som Han som går i kalsonger Alltså, det, far Erik har en granne. Du vet att det kommer bli ännu värre sen när jag har hört brytt med historien. Ja, men det så här: att... alltså, Erik har en granne. När man sitter i eget kök så kan man se in i Eriks granns hus. Ja, typ, man ser hela huset. Ja. Och han brukar gå omkring i typ songer. Kort och kalsonger. Så så så här är det typ i vinter då ska man hem hämta Erik varje dag för att du vill se för den För att kalsonger. jag vill se din granne kaltsånger. Ja. Jag fick ju göra det. Ja ja, det är helt <laughs> jävla Men i marshelvan när jag satt och åt frukost här, ja, oh, fint tittar jag ut, solen sken lite så fint. Så tittar jag ut i grannen, Då ser jag min granne. Hon, aha, hon, det var det var tjejerna en gång. Be och troser. Och, och står i fönstret och jag bara vad i helvete? Sen så, så böjde de sig framåt jag bara. Nej, vad i helvete. Jag bara jag sitter och frukost och de går runt i underkläder jag bara. Nej, det hände fan inte. Såg det typ rakt in i. Yeah. Ja, rakt in i röven och det bara. Och hade bara underkläder. Jag bara. Vad var det för slags troser då? Nej, vadliga fula. Var det så här tante bomullstrosor eller ja, så här breda jävlar. Som ja. ringen så är det. Det var ingen nice röv heller så det var bara äckligt. Åh, oh, fiffa, vad äckligt. Åh. Oh. Liksom man typ sitter och äter frukost och sen ligger jag halvtrött så bara Wow! <laughs> vad fan Shit! Och så bara det ja <laughs> <laughs> <laughs> ja ja Men det var ju typ så, här, så innan vi spelade in så satt vi ute typ på en bänk här i båda Kommer förbi en gubbe och bara spotta här. Och tappa keps och allting, han ja. hade rullator ska vi tillägga <går> och så går han så här fram till oss Och, bara, och, <går> det, och så säger något vi bara, ja det var bra Och, ja. och sen ska jag sätta på sig som med tappar Han var nog lite konstig Ja fan, det, var, det var sjukt ja. Och så här, innan när jag gick upp till studion Det är en tandläkarmottagning vägg i vägg mm. Då hörde man verkligen Hur de borra Och så bara <gård> L alltså det lät inte som en sån här liten jävla tandläkar. utan en stor jävla Slagbarbar ja. i tanden. Står rocket. Oj för fan. Ja. men alltså det är en jävligt nice studio ska ni veta. Ja, alltså det är så coolt alltså. Alltså vi har ju ett vinkonto ja. på Humör podcast. <laughs> Får dock <vi tog> <laughs> men vi kanske ska säga göra en wine och lägga upp. Så Alltså vi sitter och kollar ut över borås liksom. Jag sitter och tittar på som sitter, en familj som sitter där. Prata i micken din jävla. Jag, sit... jag sitter och tittar ut på en familj som sitter och äter någonting på en parkbänk. Hur mysigt inte det? Nej. Och... En fin Lyckligt ovetande om att de är med i podcast. Ja, att jag nämner dem. Ja. Och så ser en grupp som cyklar. Ja, men det är ju jag med. En papperskorg, kanske. Vi behöver inte nämna allt vi ser då, kommer du ta Nej. långt till? Men så här, innan då öppnar vi för och kollar ut så råkade Erik spotta. Och då gick det nog där. Ja, så att du spottade fan på någon. Tapp. Som gick förbi. Du lyssnade du på den här pod podcasten så jag jätteledsen. Det bara flög ur. Men vad fan var Frankrike-filmer? Ja, det, det blev inte så mycket av det Du Det blev inte så lyckat. Det blev dit och... Ja, dit, alltså men. ja, vi var i Frankrike som vi pratade om innan. Hade chill, det var allt gött så. Det var riktigt ja, nice. Vi ska inte säga snacka mer om det för att ja det är så. Vad som händer i Frankrike, staden. Ja, vi kör med den fucking logiken. Men så här: Vi lovade att vi skulle göra en blogg. Eller videoblogg därifrån. Det blir inte så vi har en jättebra början. Ja. Och ett slut. Men när vi kom till Frankrike, glömde jag att filma. Så blev det bara kaos. <laughs> det var så här: vi, Genom så här borås och vi ska få rinne viskan, Aha. Sveriges mest förorenade vattendrag. Ja. Och vi gjorde så här: att vi. Introt är så jävla bra, vi står på kanten till viskan, välkomnar alla tittare till filmen och sen så hoppar vi i. Mm. Det är så klockrent. Ja, det är ett jävla bra intro och vi har gjort det i onödan. Det var ju så äckligt där också. Ja, Sveriges mest förorenade vattendrag som sagt. Vi hoppade i med kläder. Mm. Det finns på film. Eller jag står i en shorts. Ja, ja, just det du har en ganska <laughs> kläder. Ja. Hur har din sommar varit då? Den var väldigt bra faktiskt. Nice, vad har du gjort? Nej, jag har varit i Tältat har jag varit i Vansbro. I Dalarna? Ja. Vad fan gjorde du det? Vansbro-simmat. Du, ja. du får fan inte simma dig väl 18? År, nej, 16. Jag får äh, simma. Simmar du? Nej, mamma, mamma och pappa <laughs> simmar. Nej. nej, jag simmar så långt? Fan, tre kilometer jag kommer fan dö på kuppen. Ja, det är fan långt att simma. Ja. Fan orkar man. Först den är ner mot medströms i två kilometer. Sen är en kilometer motströms. Sen sista när man är lagom trött. man är trött också. Då ska man simma uppför typ upp sig man då när man är upp eh, motströms. Det, ja. typ, det är som att man cyklar en uppförsbacke. Mm. Fy fan. Yep. Säger jag bara. <laughs> Men det gick eh, bra. Det gick Eller? bra. Det är ju krävligt bra. Bättre ja. än de för, eller de, de, båda fick ju bättre än vad de haft innan. Jag har varit på systemet i Vansbro en gång. Alltså. Ja, jag har också varit någon gång. Nej, då har vi något gemensamt. Vi ja. har varit på systemet i Vansbro. Ja. Wow. Men vad fan gör man mer i Vansbro? Satte bara och kollade på någon folks himma, eller? Typ, gick runt. Fan vad kyligt. Det var lite faktiskt. Mm. Fast det var jävligt bra väder så det var gött, gött. Ja. Sen har jag varit i Falkenberg. Jaha Chillat där Sen var det i Frankrike Ja sen var det i Frankrike Sen var det typ typ sommarslut Ja Och Då började vi skolan Du då? Nej men var... Jag har jobbat Ja det har jag med faktiskt ja. Det var börja sommaren med fyra veckors ja. jobb Ja e Sen så drog jag till England Just det var det London. nice England Ja det var jävligt nice Det var så här bil Ja jag... först var jag så här på så här bilmässa Ja och sen så var jag i London två dagar. Ja, det måste varit, det var nice. Men så här, när jag var där, då var det typ så här, varmaste dagen på året i London. Ofer. Eller England. Så att så här, vi skulle gå och köpa vatten i en affär. De bara skrattade åt oss. Det hade tagit slut för två dagar sedan. Oj. att så är det var slutsålt och fucking shit. Oj. jag köpte kolar. då? <laughs> ja. Ja. <coughs> bara för att få lov att dricka. Jag har faktiskt blivit av med mitt kolamissbruk. Finns köpte jag ju här cola för 500 spänn i månaden. Ja, det är ju inte jag längre. Det är bra. Ja. att sluta med. spara pengar. Nu kör jag bara jordgubbsnören. Ja. Det är lite billigare. Alltså kolla. Vi kanske ska recensera de här jordgubbsnörerna vi äter. Ja. Så här får du ett. Tack. Så tar jag ett. Så nu ska vi äta. Vi ska inmundiga som de säger i våran podcast. Precis. Så att det här är Malakos jordgubbsnöre vi se. Jävligt nice alltså. Ja. Alltså jag älskar det såhär att det finns så många olika smaker av jordgubb. När man mm. köper något som smakar jordgubb så smakar det olika varje gång. Glassar då en smak med jordgubbsmak? Ja ser ut sånt här godis har också ett smak och Jordgubba smakar helt annat Det smakar inte så här. Nej. Det är sån så här choklad. Det kan också smaka väldigt ja, mycket olika Det är liksom Smakar som marabo? Ja, smakar Sen är det så här, typ isabeg basic eh, ja. det smakar ju eh, matjord. Det, det smakar ju inte likadant. Nej. Vad tänker jag Choklad borde smaka choklad, men det gör ju inte det. Och så så här typ choklad... Vissa chokladdrycker och sånt. Ja, uh, det smakar ju inte. Banan smakar det. Ja. Uh. Så här, det finns så, så jävla många olika smaker. Det var liksom jag diskuterade med en i min klasser då Hon sa att hon typ gillar skinka, men nu hade hennes mamma köpt en skinka som inte var god. bara, men skinka, det smakade likadant. Fast sen tänkte jag efter skinka, det smakade inte alls likadant. Det finns olika smaker Men det på kan vara inte. rökt och kokt. Ja, men och... alltså, det var rökt skinka. Hon brukar lilla rökt skinka. Men det kan faktiskt vara olika smaker på rökt skinka också. Mm. Det beror på hur rökta de är och ja. sånt. Men vad fan ska vi sätta betyg på de här eh, Malakos jävla jordgubbsnörerna? Ja. Det var fan nice alltså. Jag tycker nog kolasnörerna är bättre. De är mycket goare. Så att det 5 av 10. Ja, vi kör så. Vi kör den. Ja. Jag tänkte köra 5 ja, av 6. Ja, 5-6. Ja. Är det nice på din linje på gymnasiet eller? Ja, som fan. Ja, härligt. Jag är ju fan på teknik och ja. Förutom att vi har de två första dagarna får två matteläxer så, så det är det väldigt nice. nice. Ja. Själv då? Ja, det är väldigt nice på min linje. Det är stet musik på ja. becken då. Vi är inte så mycket. Alltså grejen är att min skola är så jävla stor. Det är fem byggnader mm. och alla har typ tre, fyra våningar. En har fem eller sex våningar. Ja. Och man hittar ju inte någonstans. Min skola är också stor, men det är ingenting som svänger. Nej. Fast ni, ni är en Vi har en stor byggnad som ja. sitter ihop med några andra typ. Mm. Så det är Vi... lite enklare att hitta. Vi har tre stora byggnader. Ja. Så det är helt omöjligt hitta. Eller fyra stora och en liten. Ja. Det är helt jävla... Vi har gått vilse hela tiden. Men alltså, det är nice. Men Det är nice. Att... Man lär sig i skolan sen. Ja. Så ja, i trean, typ slutet av trean. Typ i... Mars, någonting, då har man ju lärt sig i skolan. Det <laughs> menar så här, nu på gymnasiet kommer det vara så jävla mycket fester och skit. Ja. Så att vi så här diskuterade i min klass igår, bara om någon kunde köpa ut alkohol så här. Och jag så här, bara, är det någon som vill ha blandsaft? så köper jag ut till alla. <laughs> ja, Eller, det är det vi ska ha, blandsaft. Det är nice. Och så här på vår mattelektion igår, läraren bara... Ett plus ett, det blir alltid två, så ni vet. Och så en kille så han bara, nej. Ett plus ett blir ett. Han bara, men... Det är klart det blir ett, säger Mattelären då. Om du tar en sandhög uh -huh. och en sandhög och lägger det ihop. Det blir ju en. Ja. Ja, precis. Men då sa vi, nej, vad fan, sand? Kör istället. <laughs> ja. Och så, så här, funkar det med substration? Bara, en näsa plus en kokainhög blir noll. Det senaste låg upp på Twitter... Det senaste jag på Twitter. Ja, det var jävligt bra tycker jag. Jävligt snyggt. Väldigt <laughs> ja, det... fint och roligt. Ja men det senaste jag upp på Twitter. Ja. Ja, men, det var ju för fan igår. Ja. Och, så här ute på torget som vi ser nu. Så gick jag här och så kom det fram en tjej från Amnesty. Jag så här glad. Mm. Så jag skulle värva mig hade de tänkt eller något. Kommer fram och bara, vet du vad ämnes det är? Nej, berättar du? Ja, bla bla bla bla bla bla. Ja. Vi, vet du, tar bort ditt straff och vi friar folk ur fängelset. E vad gör du på dagarna? Så jag bara, nej jag går i alla fall inte omkring och försöker värva folk till en löjlig förening. <laughs> ja, då började hon bli sur när jag sa det, så fortsatte hon lite. Ja. Och så jag bara, jag ville inte gå med. Hon bara, men varför vill du inte gå med? Det är ju så bra. Jag bara... Om ni får ut David Isak i fängelse så går jag med och blir er aktivaste medlem. Det var bara om vände och gick. <laughs> fan. Nej, jag inte med. Jag har typ försökt förutom att jag misslyckats. Ja, eller Thomas Kvick kunde jag sagt. Eller vad fan han heter Sture Bergvall. Han har också suttit ett jävla tag. Oh. Nej men fan, mitt nya intresse är ju att twittra till politiker. Det är så kul alltså. Jag brukar säga att twittra till Carl Billit. De, de är så jävla bra älskar dem verkligen. Ja. Och sen, du, borde, du borde göra en bok med alla dina Twitter tycker jag Bildt. Ja, alltså de... Ja, ni följer mig på Twitter. S. Burgert heter jag. Jag, jag twittade till Karl Bildt och andra så här kända politiker. Det... Alltså jag ställer inte så här politiska frågor utan så här... Vad är ditt, hur mycket parmesan orkar du äta innan du blir mätt? Ja. Och så, och såna frågor ställer jag. Och liksom... Eh... Ja, oh, andra såhär, roliga grejer. Och nu senast hade du frågat en eh, du det, moderat eh, minister så har Reinfeldt kommit över skilsmässan eller ältande fortfarande? Ah. Och han bara svarar så här argt bara. Ah, kan inte du berätta lite om dig själv istället? Han blev skitförbannad ja. typ ju. Jag bara wow. Ja, han blev typ av oh, så eh, svarat mig tyvärr. Konstigt. Jag brukar skriva till fotbollsklubbar också. Ja just det, ert F, det, är det du skrev om, det är F-19. Då, det är det. Ja, ert F-14-lag då rörde mig på toalett igår och utsatt mig för skenavrättning under fem timmar. Skrev jag till så typ, Sollentuna handbollsförening eller så här. Ja. Det är fan mitt nya intresse. Du har blivit twitterare också du får lägga till ja, på din presentation. Jag har twittrare. Jag har flyttat på mig lite, känner jag. Men fan, vi har ju spelat in ett nytt första avsnitt. Just det. Ja. Det har vi. Ett gött första avsnitt har vi spelat in. Det har vi. Riktigt nice. Ja, vi, vi gjorde om, om det första avsnittet. För det blev inte bra. Nej, men alltså vårt första första avsnitt var inte så bra. Nej. Så att, därför beslutade vi oss för att göra ett nytt. Som blev mycket bättre. Ja, vi snackade lite så allmänt om podden i början. och Sen så klipper vi in de bästa delarna ifrån ja. det gamla avsnittet. Ja. Så att gå gärna tillbaka och lyssna på det. Gör det. Det skulle vi. kul. Och avsnitt två är borta. Det har försvunnit. Det som är historiskt. Försvunnit. den historiskt dåliga podden. Ja, oh, liksom. Vi skulle skäma du skämt ut oss som är kvar det. Seriöst. Oh. Det var så jävla dåligt. Oh. Det känns som ett bra, jävligt bra tag, känns det inte? Ja. Oh. Fast det var det egentligen för nästan för ett halvår sedan. Ja. Oh. Det var en övermäktig uppgift. Ja. Vi kom dit och trodde att vi var världsbäst och gick därifrån. Och tänkte fan vad dåliga vi är. Det var bara för att första var så flöt på ganska bra. Ja men bra. det gjorde inte det var inte bra. Det, var, det märkte inte. vi sen efter ett, några avsnitt att det inte var bra. Men då tyckte vi att det flöt bra bara. Ja. Så det var därför vi trodde att vi, ja men här kommer vi klara som ett ja. pang. Men ni går gärna tillbaka och lyssnar på avsnitt ett. gör det. Oj, det är... pilar runt lite. Ja. Det... Finna grejer. Men nu så är det så här, nu, nu ska de dela ut svenska poddradiopriset. Vi är inte nominerade. Jag <laughs> förstår jag det inte. faktiskt. det är så här, ja, bästa amatör på bästa humor, livsstil ja. och så vidare. Ja. Jag förstod faktiskt att inte vi var nominerade. Nej, det. men det har varit äh, kul och vart men hade... våra vänner i våran podcast är ja. hyste. Och ja, de har, de har sagt att vi har gjort lite för mycket gratisreklam i deras podd. Ja. Och det har jag ju. Det har vi gjort. Har vi gjort. Ja. Så att nu ska vi tillbaka. Sök på Svenska poddradiopriset Och det ligger på dytona.com eller något särskilt. skit. Och gå in och rösta på våran podcast i alla kategorier de är nominerade. Ja. Så att de vinner. Ja, det vill vi att de gör. Ja, så kan vi ge tillbaka lite. Precis. men jag har ju spelat teater. Just nu. det, det var kul. Ja. Du var och kollade på mig. Det var jag. Vad tyckte du? Ge en utförlig recension av eh, först mig och sen pjäsen. Av dig. Klocken rakt igen. Nej, men eh, det var bra tycker jag. Bra spel. Jag ja. börjar med teatern, teatern själva. Ja. Det var bra manus. Ja. Riktigt bra. Även det var både intressant, roligt. Så det var inte så jag bara tror. Ja, du vet så här som vissa teater kan vara så djupt och tråkigt. Ja. Det var det ju inte. Nej. Det var ju såhär, det var ju roligt. Ja, så jag var en jävligt bra teater. Mm. Tycker det var gjorde skönt lite sak för mycket på scenen ja, tycker jag ja, tycker det var lite våldsamt jag var på här, scenen. Det, eller det eller var sista Det var sista föreställningen det gick på. Det var typ eh, vad var vi? 120 pers i publiken. Ja. Var det? Det var ganska många ja. Jo, men det var ju utsålt de mer det till. Ja. Och så ja, vi kör, allt går jättebra. lite på upp på scenen. Det är, du, det är du som stöttat i bordet va? Jag stöter, stöter till ett glas med armbågen ja, så att det går i golvet och går sönder. Och sen så ska en annan av mina skådespelarkollegor i skåla, ja. gör sönder ett till glas. Sen i sista scenen när hon reser upp. Då, då är det en som stöter till bordet och två glas till går i kras. det är det nu vet hon slår i huvudet ja. i när hon, när hon ska vakna, då slår i huvudet i bordet ju. Och eh, ja, vi förstörde fyra glas På eh, en föreställning Och en mygga Det är ju vi väldigt Vi hade en tjej som skulle sjunga solo Och hennes mygga gick sönder Jag vet, jag vet inte vad det hände det var bara... Nej men eh, batteripaketet Eller själva grejen gick ah, sönder ah. Jag tyckte det var snyggt när det bara det... Mullade som bara, det bara Oj, det är Oskar Ja, den gick ju sönder med ett Brak i högtalarsystemet ja, ba... mm. Och du bara Oj, det är Oskar Ja. Vår ljudtekniker är snabbtänkt. Han springer upp i vårt klädförråd, drar på sig en klänning, sminkar sig på med en peruk och går ut som engel på scenen och lämnar över en ny mikrofon. Det är så snyggt gjort verkligen. Samtidigt som jag sitter och spelar piano. Och ja. Och Jag börjar skratta så att jag tappar bort mig. För Jag såg det på det typ, jag tittar bort, och jag såg det, det är bara. Det var, var det. Men Vad tyckte du om när jag spelade kankandansen? Det var snyggt, det var riktigt kul. Ja, Det var riktigt bra gjort. Du trodde inte jag kunde spela den va? Nej. Det kan jag inte. Nej. Det var bara... Det var inspelat. Nej. Så det var lossade. Ja, vi hade en låt. De dansade Kan kan dans. Jag vet inte vad det är, men det är en... Det är typ när de bara står och tjoar och de sparkar med benen. De sprätter med benen en sån dans och så är det en ja, ganska avancerad tjuar. låt till det. Ja, det, det, det På går jättefort. På piano som jag inte kunde lära mig. Så vi körde den inspelad och så satt jag vid piano. Och så, så såg det ut som att spelade. Ja. var därför du tittade bort mot dem lite för mycket. Jag det. Ja. Titta, kan det vara så jävla bra för det sättet? Liksom. Men jag har blivit en ny roll. så. Alltså, det är ja. härligt. Ja. Det är kul för dig. För det kändes så viamodigt efter förra så här pjäsen. Att fan, nu är det över. Vi har jobbat i ett halvår med det här. Mm. Två dagar senare får jag en ny roll. Ja. Men det är en ju... ny pjäs. Det är kul ändå. Ja, de ville ha mig. Det. Då är det bra. Då vet man att man har gjort något bra. Ja. Och sen så ska jag vara med och skriva en pjäs till nästa år som jag också ska vara med. I. Det är kul. Ja, så att det, det går det går fan flyt för, för mig nu. Vad är det för ett jag det för pjäs då? Alltså eh, eller vet ni riktigt vad de ska handla om eller vet ni inte den riktigt. Den jag ska skriva? Nej, den du ska vara med i. Den med. första jag ska vara med i en den heter typ ryck upp till klass, den killen som är i klass. Ja. Jag han, tycker att hans liv är han tycker inte det är kul, det händer inte så mycket i det. Nej. Och så får man uppleva typ samma dag i hans liv tre gånger. Fast det hände saker de andra gångerna. Aha, okay. Jag har inte läst Manus den. Nej. Okay. Och jag ska vara Klaas son. Bosse. Ja, busse. Du får ja. säga goda namn, Sven och Bosse. Ja. Det är det, så här. Och battade gång på att titta? Nej, han hade inte. Nej. han satt och lovade så här i podden i flera veckor. Ja, jag ska komma och se det. Jag ska ha på premiären. Ja. Jag frågade han bara, vill du ha biljetter? Vilken föreställning. fick Aha. inget svar. Träffade fanskapet här om dagen bara. När kan jag gå på teatern? Den är, ja, den är slut. <laughs> nej, men så här. Teaterchefen här på teatern. Ja. Han går fortfarande och kallar mig Sven. Nej. Jo. Men det, jag tänkte. Jag tittade på det där det programmet vi fick. Det var inte samma som spelade Utfall, va? Nej. Som var på bilden. Nej, var, Nej Nej det tyvärr inte, men Nej. Vi, ja, vi gjorde ett snabbt skådespelarbyte. Han som skulle spela major från utfall, oh. han var upptagen med en annan pjäs samt oh. att han har varit och gjort lite vet du, provspelningar för filmer, så okay. han inte. Så han, han är rätt duktig då? Han är duktig, så vi fick byta snabbt byte in med han som är chef för teatern. Var det han? Ja, okay. Så att uh, det är han som ska kalla mig Sven hela tiden. <laughs> ah, ja. Så ett snabbt byte in med han där. Uh, han har varit med och övat lite. Mm. Men uh, han gjorde det bra. Det gjorde han nyss. Ja, kalla mig fortfarande för Sven. <laughs> Vår hemsida finns inte heller kvar. Nej. Skrattretande.in, Det finns han inte. Det är webbotel.n är Just det. Så att jag håller på med en ny hemsida. Ja. Vet. Vi, ja, vi kommer. återkommer i nästa avsnitt med adressen till den. Det gör vi. Men följ oss på Twitter. Och mejla. Ja. Mycket mejl. Skrattretande vi med två e heter vi på Twitter. Twitter, ja. Och mejladressen är skrattretande-gmail.com. Vi vill ha många, mycket mejl. Mycket mejl. Ja. Och med de orden kanske vi ska ta och runda av det här comeback-avsnittet. Ja. Det tycker jag. Ni har hört det 20 avsnittet av Skrattretande podcast. Ja. Jag heter Sebastian Morgart. Jag heter Erik Fredriksson. Och vi tackar Soundik för att vi får spela in i deras lokal. Det gör vi. Har det. Har det.